Eun bat hausapez bilduak ziren lorberigelan xaran, biharnesak eta euskaldunak beraz, eta tartean bainat kaso no ioldiko hausapezza, Frantziako Finantza Publikoaren Ministeritzaren Estatu idazkariaren itzen balorazioa egindigu. Uh, uste dut uh, bon, berriz uh, konfiantzaen berriz atxikazteko edo uh, emaiteko hausapezer eh, diskurrori araberan egina izan dela, Bon, Iku seko, eh, erranguziak atxiko dituztenez. Bon, eh, gure errangura ondiena da, beti eh, diru mailean. Eh, nola gure erritipiek eh, atxiko uten, horai eh, hartio hukandugun eh, eh, poderea edo posibilitatea eh, bezizamendu eta funtzionamendu horien eh, segitzeko. Eta, bon, du da ondiak badira, bon, eh, presidentak erranomendu eh, atxiko tiela eh, nortan. Ei, hor bi urte zapaldu dela bon, gai batzuingatik, eh, justu bon, herri elkargo berri horien mutatzea ikin ta eh, karkula berri batzu izan dira eta eh, harek egina eh, zidu bon, apaldu batzu batzuindako eta beste batzuindako gutio, hori bon, ikusiko ondoko urtetan... Uh, zer nahizanik errandu ez dela goitituko hori badakiu, baina bon, ezpada apaltzia segitzen, menturaz uh, hala, ikusiko du uh, segitzen hanko dugunez, uh, ideiak ditugun idei horiek eta ditugun proietoriek. Dotaziona apaltzea berazala ere, kezka badusia dibideaz uh, uh, Iholdin edo beste irrietan hori esan duzu? Baina, ba, biztan da, eh? azkarkide apaldu da, eh? gue ioldiko herrian azteko. Eta honokoan bon, uh, herri gatik, uh, herri gatik deila apaldu. Bon, uh, herri elkargoak uh, hartu ditu uh, harreman batzu, uh, ordainaen emaiteko, uh, behin auktenengo eta mentura zeldoen ukteko ere, bon, gero ikusiko, eh? nola segituko den, Bona, horai uh, uh, boskak uh, urtia aida urbiltzen, uh, gauza horik hitzema hita horai da ten horia. Baina eh? uh, beste zela errein dautzut uh, helden urtian, horbali maniz hurrik, ega uh, atxiko uten hitzeman uh, gauza horik edo ez. Zer atxiki duzu gaurko hitzetan joztuki, uh, ministroak eman dituen hitzetan? Bon, estela geiokoi kapalduko, eh, hutsak onpritubo dozteko, eh, eh estadoin launtz dira geiokoi kapalduko. Bon, gero eh bertse gauzatzu, eh, kontseilu eh, departamentuko presidenteak errandu bon, eh, treo debi hori haut eh, dela. Bon, horrek eh, bidia egindu du, bosturten eh, normalki tenen konkaindu go hori. Bon, bestea, bestelege gauzat eh, antzatzen laana da heitia eta primittze e, zeit joan ez delai. Bon, hori da diru mail hori da gure kestiona handien eta heldun urteko gauza beza ikusko aute. Ministroak uh, bere hitzatxiko dien edo ez. Eta bainat kasen hori, galdera egin diogu ondoko urtean berriz bere burua orkestuko zuen hautezkondeetan jakiteko eta bere kontseiluko kideekin aipatu ondotik erabakibat hartuko zuela spimaratuz laugarren mandatua duela eta usapeslana gero zeta zailagoa dela orokoreana.